Be, gure kartean eh, etan batzuak jasodugu, bai adikoitxetikan, bai, jasodetan, izpeitu aste. Baita ere jasodugu gure pilota batzorretikan, eta aldeko pilota batzorretikan. Eta ire jasoduten, antxegoa ofera zioko an, gaso duten jasoduten ere. Be, guk egin dugun lehen gauza da, ben, gure oso amabia maz ezpidu dute, egun... Pidotarien gurasua kala bizatu hitogu, nahizanez e, guriaren e, netik gora beharko zutela, patsanitari hori e, erakutsi edo jenez jakin e, beharko zutela, e, eskatua izango zitzaiera. Uhum. Eta hori, e, kal, hori antolatzeko, hori zer izango da, e, sartzen diren egun bakoitzean aurkesto e, barko dute, eraman barko dute, bera hieke dugu, no, nola? Ba, hori da, bai, e, mentzat zagutzen ditugu guri pilotariak, e, bon, daukatenei behin eskatuko dugu, gero baki gu bat dutela, eta punto, gainera gu behaztua gara ere A uradome sala, baldurri kotzetetik eh, egoitzak publiko dizen, baitzinketa bai eskepareta, bueno, bergo hartu aturaturako renakari alenik, kasuntanik eta gero entzaitze bat hutsak edura hartzen du, bete zendo papel bat txiki gardu una, gure kafetegar buru egoitzan, da nun fobatzen dugun pasatu diren gustiegi, eskatu izan ditzen zergia pasaintzen dira. A Ma ba, kez horten eh gutxiko garbera e, hau noiz arte eh bueno lozatuko den edo horri buruz e, sarbeba, kesu, eh zerbe bak ezue? Sí, estu iriaik ere. Habian motza, zango dapea. E? dugu espero duro denok. Bueno, xer, ez ustagiri horrenola pasakoen pintatzen dut kanpora llamo deia chapetak hasia baitira orain, hasiko e, dira aste buru hontan. E, Asteena kadete mailan da sido idea aste burutan eurengoan. Bale, eh, kasin balkoa, eh, etxean egiten dena, kampuan ere ingo dute, da hori ba, de dena kontu nartu dalko dugu. Eta egitea pasatuko den, badime batek ezparimadu, jute ma da, baigo gira jokatzena, han eskatzen mahi dote eta ezparimadu berarekin, eztekin nola pasatuko den. Oza ba, berriak dira, eta ikusiko egiteko. Grutak igun da, beti izan dako dugu lapasen itarriak gurekin.